Sio kwamba sisikii. Wala sio kwamba siambiyo yanayosemwa. Au sikivyokusema, au sina la kusema la hasha jiapana hivi ni faida yake. Habari za wakati huu mtazamaji wa Insta TV. Leo hii nakuletea historia ya Raisi wa awamu ya Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alizaliwa Oktoba 7, mwaka na hamsini katika kijiji cha Msoga, Pwani katika familia ya watoto 9. Akasoma shule ya msingi mwaka 1951 mpaka mwaka 1950 nane hadi choki Kikuu akatumikia jeshi na chama kwa bidii na uadilifu akavuna ubunge waziri na uraisi akaendesha nchi kwa uhuru wa kila mtu kujiachia wakati anazaliwa dr Jakaya Mlisho Zikwete babu yake mza mama yake kusema kwamba akizaliwa mtoto wa kiume atampatia urithi wa cheo chake wakati babu yake alikuwa chief wa kweli baada ya kudhariwa dr Jakaya Mlisho Kikwete utabiri wa babu ukatimia akiwa kibaa sekondaria alikula uwenyekiti wa wanafunzi wa vijana wa Tanga sekondari akawa kiranja mkuu chuo kikuu Mlimani akawa mwenyekiti wa halmashauri ya wanafunzi baka hapo wengi katupige chini maana hatujawahi kupata hata umonita monitor dr Jakea misho kikwete alitoka Mlimani City mwaka 1975 na juwe la uchumi ap mbili mwaka 1975 ataenda Singida kutumikia chama kisichokuwa na wasilahi kwa nafasi ya ukatibu msaidizi wa tano mkoa Singida enzi hizo mishahara ilikuwa bado sio mingi yani kwa kiasi kikubwa ilipofika mwaka mia tisa 1976 dr Jakaa kikwete aliingia jeshini lakini CCM alipozaliwa alipelekwa Zanzibar kukijenga chama alipiga kasi zenze hadi mwaka 1980 alipopelekwa ofisi ndogo ya makao makuu ya CCM Dar es Salaam kuwa mkuu wa na idara ya ulinzi na usalama na msaidizi wa katibu mtendaji mkuu wa sisi enzi hizo alikuwa msekwa yani jakaya alitumwa na msekwa baada ya mseko akatumwa na jakaya mwaka na moja jakaya alishushwa hadi kuwa katibu mtendaji wa CCM mkoa wa Tabora baada majaribu yote yaliokuwa mbele yake kutoka Tabora mwaka na 1983 alijiunga na chuo kikuu cha maofisa wa jeshi Munduri. kakala orientation kali na kuwa mkufunzi mkuu na kamisaa wa siasa katika chuo hicho. Mkatabasamu na Dr. Jaka kikwete kilikwenda. amini kama alikuwa mjeshi. Tena machochari sana. Kuna jamaa alitusimulia kisa cha kutoka Munduri kinashangaza sana. Sasa sijui kama alifunga kamba au alifanyenye. Jamaa mwenyewe alisema Dr. jakea misho Kikwete alimwandikia raisi Nyerere barua kumshirikimkuu wa chuo ruteni General Gideon Fundi Sayore kwa kuchanganya biashara na ajira kinyume na sera za ujamaa. Sayore alikuwa mfugaji na mkulima mkubwa aliyekiuzia chuo nyama, maziwa, maharage na mahindi. Nyerere baada ya kusoma ile barua alimkabidhi General David msubiri mkuu wa majeshi enzi hizo akisema hayo ni mambo yenu kayemalizeni huko huko sasa badala ya msubiri kuchukua hatua yeye akarudisha ile barua kwa mzee Sayore mzee Sayore akafurahi akajua Jakaya anatafunwa Sayore akaitisha kikao pale jeshini na kuanikia barua ya Jakaya hadharani huku akiongoza meza kwa hasira alivyotaka nje ya kusema anarudi jakaya mtoto wa mjini, akala kona mazima, akurudi tena jishini. Alikura pori kwa pori tena kwa miguu. jane jakaya alikutana na mwanajeshi mfupi kuliko wote, walimtania pimbi wa munduri. Ni balozi Abdulamani Shimbo. jakaya akamsimulia yaliomkuta. Shimbo akamuunganisha na mjomba wake wa Tengeru. jakaya akapata pakufikia, Akapumzika siku kadhaa akapewa nauri akarudi zake Bagamoyo Shimbo alitenda wema na kwenda zake akakutana nao mbeleni siku jakaya alivyokamata nchi Shimbo alikula unadhimu mkuu wa jeshi wa jeshi la wananchi na baadhi ya balozi wa China watu wakachonga Haiti jakaya anajawa vyo kishikaji hivi hata ingekuwa wewe unaanzaje kumwacha mtu kama pindi wa munduri alivyogusaidia mpaka ukangoka mbaya kwa sababu Jakaya alikuwa hazina ya chama mzee kawawa aliamua kumpeleka kuwa katibu mkuu wa wilaya wilaya Chingweya, na mwaka 1988 akahamishwa wilaya ya Masasi kawawa alitisha. Ebu fikiria ungekuwa kama wewe ni mkufuzi wa chuo cha jeshi na unagraduate na meja wa jeshi kupelekwa kufanya kazi za darasa la nne Tena kulingi mzee sinde walioba wakati huo ni waziri mkuu ndiyo alimnyohoa huko na kumleta mjini na kumwombea ubunge wa mzee mwinyi mzee mwinyi akampa jakaa shavu la ubunge shavu la ubunge wa taifa na kisha unaibu wazili wa nishati na madini mwaka themanini akapandishwa cheo jeshini na kuwa duteni kanali kwa sababu alianacho huongezewa mwaka F19 na mbili siasa ilifutwa jeshini jakaya alistafu zake jeshini kwa hiari mwaka 1995 dr jakaya na joseph walioba mark boman klopa msuya john malekela edward loasa kihoma ali Malima benjamin william mka wa Karomba, Rose lugendo Pius Msekwa, Nontemeke Njelo Kasaka na frediki Utakiamirwa wakatupa kete kwenye kitu cha uraisi akaibuka mkapa, Kolimba na Malekela walikatwa mapema na mwalimu kwa sababu walishindwa kumsaidia mwinyi nyerere akawachukia Kolimba na malekela kitambo hadi kuwatungia kitabu cha Hatima ya Tanzania na uongozi wetu mjengo uliendelea hadi wakabaki watatu Kikwete Mkapa na msuya Kikwete aliongoza kwa kura nne akifuatiwa na Mkapa alipata kura 459 na msuya akafunga mkia kwa kura sita kwa kuwa kanuni inataka mshindi apate zaidi ya Kikwete akuwa mshindi Ngoma ma e ikarudiwa ngapa akaibuka kidedea kwa kura sita na kikwete kura sita tonge ra raisikampronyoka dr jakaa kikwete dr jakaa mlisho kikwete akakubali tena kwa miaka kumi kwa sababu nzumbilivu hula mbivu malima akamponda 80 cm imempoteza dila akatishia kuhamia upinzani profesa malima akaona huu ni utoto akahamia nenyaara lakini mwaka huo, huo alikufa ghafla mwanae Adam Marima akashika mikoba lakini baadaye alikuja kuwa waziri kwenye serikali ya dr. Yaga Mwisho Kiwete tutemeke sanga wa makete naye akatishia kuunda chama chake huyu tutemeke ndio yule jamaa aliyezingwana na nyelele baada ya kutoka kusoma majukumu na elimu kubwa alipoulizwa mwalimu apewe kazi gani akasema nataka urais kimsingi alikosa adabu mbele akapigwa njea hadi mke wake wa kizungu akakimbia enzi za nyerere kuiba ni jela na viboko juu ili ugirudie umuonyeshe mke wako spare ulipo chapua habari zikasambaa mtahani. eti nyerere alimkataa jaka kwa sababu alikuwa mdogo habari nyingine izikasemekana kilichomponza Jakaa ni uswahiba wake na roasa maana walikwenda Dodoma kuchukua fomu dakika za mwisho kwa ndege ya kukodi ule mwaka tano ulikuwa chamtoto kitu kikubwa kilichofanya mkapa baada ya kuchukua ikulu Mikumpa jakaya wazili wa mambo ya nje kwa miaka kumi Jakaya akashikana mikono na dunia. Alikwenda hadi kwa Mandela kurudisha pea moja vyatu viatu alivyoviacha Tanzania enzi za harakati za uhuru. Mandela aliviacha kwa marehemu Fonsilo Ilikuwa mwaka 1962. Walipofika South, Mandela alimkumbatia viki mke na kusema you a good friend akapiga picha Mandela akampa zawadi ya kitabu na wakati mswahili ukimpa zawadi ya kitabu anakumtumkania mhoi ukimpa zawadi ya hela anakubali hadhalani bure kabisa na kuona kwamba wewe ni wa samani lakini kile kitabu kilichokuwa na samani kubwa angefurahia zaidi miaka kumi ya mkapa ikaisha daktari Jekea Misho Kikwete akarudi tena Ulingoni kuchukua fomu panga alikapita Ulingoni wakabaki daktari Jekea Misho Kikwete na Dr Salim ahamed Salim, Jaji Joseph warioba Joseph Butiku na vigogo wengine wakamsupport Salim na Dr. jakaya akasapotiwa na Rostam Aziz na Colonel edwardi roasa Fitina ikachezwa Salim akapigwa zengwe la Waarabu na uwaji wa Karume. Akababaika na kuletea hati ni mnyamwezi ila ana ndugu na omani Kura zikapigwa Jagaya akamsh da Salim akakaa chini Butiku akadua na warioba wakashangaa. Dr. Jakaa akachukua nchi kwa kishindo cha themana moja Historia ikaandikwa wapinzani wakamkamata mchina uchoyo wa kutengeneza karatasi zenye vema ya, ya kutegeshea jakaya ashinde kwa sababu Afrika hakunaga kushindwa. Huwa kuna kushinda na kuibiwa tu. George jaka, Jakaa akaanza kutafuna ni super ilium mshinda fisi Moja ya mfupa mgumu ni ule wa sensa ya watu na makazi. Waislamu walitaka kugomea sensa isiyo na, na kipengele cha dini. Jakaya akaongea na mashere, ngoma ikaisha Wakashikana mikono, wapenda amani tukagonga meza kwa tamu wa malidhiano. Unajua jakaya ni fundi sana wa kuongea, akifungua mdomo na ile tabasamu lake unaloweza kuchukulia mkopo utalainika mwenyewe. Ana Kiswahili funny amazing utasikia ukataka kula lazima uliwe. Hata lile sekeseke seke la nani ya chinji, lilimalizwa kirahisi na wasaidizi wake. Mzee Pinda alisema, "Jamani, mbona miaka yote Waislamu ndio wamekuwa wakichinja? basi utaratibu huo uendelee." Steven Masatu wasira, wazili wa nje ofisi ya raisi enge hizo naye akapigilia msumari waislamu wagaachiwa mabucha wachonganishi wa kanuna sisi tukaendelea na kujenzi wa nchi nakumbuka wakati huo nikifundishwa pale chuo kikuu cha mtakatifu agostino sauti mwanza nilimwalika mzee wasila kuongea na wanafunzi wangu wa sociology kuhusu hizo vurugu za kuchinja wakati huo nikifundisha conflict resolution mjadala ulikuwa mtame yani tulikaa mimi na wasila padi charles kitima ni mkuu wa cha sheria. Leo profesa Kirangi mwanasheria mkuu wa Tanzania padi kitima nikatibu mkuu wa baraza maskofu Tanzania jakaya alisema tusigombanie fito kama tunajenga nyumba moja. Jakaa kwa maneno ya Muhenga alipofurahisha sana jinsi alivyokushona ule mpasuko wa Zanzibar uliyomtoa jasho mzee Mkapa. Tatizo la Mkapa ilikuwa Mbabe. Aliwahi kusema mtaji wa maskini ni nguvu zake sio akili jakaya akamaliza kwa kuunda serikali umoja wa kitaifa mwanasiasa Said Natepe aliyopingwa kwa uzoefu badala ya waledi akabaki soremba alitafuna mifupa mingi lakini wa ule wakatiba mpya ukamshinda tatizo aliuanza kwa kushindwa ni baada ya kuwateua maasimu wake ndani na nje ya CCM kusimamia zoezi wakamweka ya mtego akaukwepa alimteua warioba kuwa mwenyekiti kiti Josef Butiko mjumbe profesa Mwesiga Baregu na na hayati dr Sengondo Mvungi kumbuka warioba na butiku walimsapoti Salim aliposimama na jakaya jakaya akawashinda wakanuna alipoingia ikulu wakaanza kuvugumiza mawe ikulu Jamaa wakaanza zengwe la serikali tatu na wakati kwa miaka tatu walivyokuwa na mzee Nyerere hawakuwahi kufungua mdomo kutaka serikali tatu Hata raisi jumbe alipopeleka wazo la serikali tatu bungeni na kupokonywa uraisi hakuna aliyemtetea jumbe Kadhalika jaji Francis Nyalali alipopendekeza muungano wa serikali tatu nyelele akachomoa hakuna aliyefungua mdomo sasa waliotoa wapi ujasili kipindi cha jakaya jakaya akajua hili ni zengwe hawa jamaa wanataka muungano unifie hawajui mimi kinachoendelea jakaya akasema sikilizeni serikali yangu haiwezi ruhusu serikali tatu kwanza serikali ya tatu ni hatari inaweza kupinduliwa na jeshi ukawa wakazila kutoka bungeni ili kustrike semu kwa wananchi wakapigwa pini badala yake wakaishia kushambuliwa kwamba wamekula posho zote kususia bunge ukawa na profesa wao Ibrahim Lipumba wakapotana hadi leo hawajarudi miaka kumi hajakaa katika kiti cha enzi ikafika mwisho akamkabidhi kijiti dr John Pombe Magufuli wachato kuipeperusha bendera kampeni za Magufuli zikawa burudani tupo magu sori alikutana na CCM kwa sababu msema wa ni mpenzi wa Mungu. Wafiti ni wakamfuata ni jakaya ampige pini Magufuli kwa kudhalilisha serikali yake majukwani jakaya akawambia sione tatizo yoyote wala sishangaye kusikia mgombea huyo aikosoa serikali yake kwa kuwa Tanzania inahitaji mwelekeo mpya kwa sababu jakaya hakuwa mtu wa kulipuka kama mapepo kwenye maombezi. Magufuli alipoingia ikulu wafitini wakasema tena jaka hachomoi jaka agacheka ati sichomoi kwani nimechukuka nini baba miraji bana Ah, anakwambia yaliyo fanyika katika utawala wake ni mengi na mengi na mengine hayajafanyika. Uwezo kufanya yote, Vele logical. Hata hivyo, mistake kubwa iliyotani upendo wa Mshumaa kumulikia wenzake huku yeye akiteketea, walisema wachambuze. ati alipanda kwenye meli na mzigo aliyojua kabisa itasababisha wazame lakini akashindwa kuitupa. Wengi walitamani awe mkali kama Nyerere najua nyie, au mnaongea tu kwa sababu midomo ni mali yenu enza za Nyerere ulikuwa kibarua kimeota kupitia taarifa ya habari Radio Tanzania Dar es Salaam mliofanya mitiani kwa kuandikwa ubaoni na mwalimu mnanielewa ukiachilia mbali upendo wake wa mshumaja alibarikiwa uvumilivu mkubwa katika medali za siasa ndio maana alipata tuzo nyingi kuliko marais wote Tanzania ukiachia Nyerere hata alipokuwa mtoto mdogo eti yeye ni dhaifu hakutia neno lakini pia siku ile mzee Magufuli alipofika kuhusu bandari ya Bagamoyo ni kusaini mikataba kama ile ya jakaya hakutia neno Utamaduni wa viongozi wa Tanzania huwa naupenda sana. Watishatoka madarakani wanakataa zao pembeni ili raisi afanye yake bila kubuguziwwa kwa sababu wanajua ilivyo rahisi kusema na ngumu kutenda. Mzee Nyerere tu alimpa wakati mgumu mzee Mwinyi. Mwinyi naye kwa wingi wa hekima, alikaa zake kimya akuae kumjibu nyerere. Kumbuka na mkapa naye alipigwa mkoara na nyerere. Alimwambia utabinasisha hadi magereza wewe. Alafu unakumbuka ile filamu ya Mapanki ilivyotaka kuimaliza serikali yake ikashtuka iliandaliwa na Hubert saupa, raia wa Ufaransa inaitwa Darwin nightmare ilionyeshwa Tanzania kama takataka taka yani madege alioleta silaha afrika liondoka na minofu ya samaki wetu sisi kubaki na mapanki richard mgamba wa the guardian Tanzania alipata msukosuko kweli maana ndo alitoa tafsili ya kiingereza kwa ajili ya filamu hiyo slavatori roi alitumia nguvu akili na feza za ikulu kuibadilisha ukweli kuasukuma kula mapanki waungwana wakashangaa wale wengine wakapiga makofi huyu Slavatore enzi za gazeti la lai ndio alikuwa musha mawe enzi za mkapa lakini enzi za kikwete akawa wa mawe aliyorushwa ikulu kwa sababu pesa haidangani salva alitetea hadi utabili wa ya haya aliposema mtu atakayejitokeza kupiga rais kwete katika uchaguzi wa kumi atakufa baada ya uchaguzi mtabiri akafe yeye kwa sababu Mungu hapangii. Graham pamoja na juhudi zake za kupangua makongola ikulu hakuamini macho yake. Serikali ikaangushwa kwa kashfa ya Richmond kwa zinkuu Edward Gwasa baada la mawaziri likavunjika mizengo pinda akawa waziri mkuu hii inaitwa kufa kufaana loasa akabariki wapinzani kwa kusema kusema kweli halafu Mungu alivyoyaajabu hao hao walimchafua loasa ndani ya nje ya nchi ndo walikuja kumsafisha wenyewe ni baada ya loasa kukatwa sisi na wao kumpokea wakamsamie na kumuondoa dhambi zake zote kisha wakambisha taji la kupeperusha bendera ya uraisi kwa jina la muungano wa vyama vyao ambao kaunda jina moja la ukawa Dowasa alivyokosa ikulu, aliamua kurudi zake nyumbani, mwendako sio mtoro, arudi kwake sisi kwa sababu ngombe akivunjika mguu, kurudi zizini. Majanga yalikuwa mengi labda ndio maana Jaka alichagua kuishi maisha yake kelele za mlango hazizuii lala la macho ya mbwa hayazuii kula nyama maana <laughs> akigeuka kula epa akirudi huko muungano akinama richmond akinuka uchinjaji akijinyoosha katiba akinywa maji anaona mahakama ya kadhi kama mpenzi wake kudanganya eti akinywa maji anakuona wewe ili akuibie hela waislamu alipopambana pambana kwenye mahakama ya kadhi mchungaji kristofa mtikila kila alijitokeza kuwapiga waislamu akidai kwamba madai yao ni kinyume cha katiba. Mtikila alibarikiwa akili ya kusumbua wenzake. Kuna siku Mtikila alimshitaki askofu mkuu wa Ang Dr. Valentino Mokiwa kwa kumshika makalio Mtikio anasema askofu alimuita kujadili tamko la kwamba kanisa linahisi na ufisadi ukiwao wizo hifadhi hospitali ya mission ya Milo iliyoko rudeo njombe mtikila alifika na wenzake watatu na muda mfupi askofu alisimama na kuwataka wajumbe wote wakaguliwe kama kuna mtu ana sauti askofu naye alisimama na kuungana na wenzie kwa kina Mtikila katika upekuzi ule Mtikila akasema askofu alianza kupenyeza mikono yake kwenye shingo kuelekea chini kisha huko chini mikono ya askofu ilionekana waziwazi akipapasa makalio ya Mtikila Mtikila aliomba mahakama imwaamuru askofu ndesiya shilingi milioni moja kwa mafadha mafadhaiko Masikitiko wa suasi aibu katika ya jamii kupata shinikizo la damu la mara kwa mara na matatizo ya moyo kila anapokumbuka kitendo hicho. Limalizia kwa kusema kwamba familia ya daktari Jaka Mshoki Kwete, mama, mume wa Salma na baba Walidhan Salma Miraji Al Khalifa Mwanaasha Alfa Rashidi na Mohamed Mohamed ni mtoto wa kuasiri bidiwani na mama yake ni wabunge Nzuwani alizaliwa Aprili 16 mwaka 1979 baba akiwa vitani Uganda. Nasikia jakaya na Kagame walikuwa kikosi kimoja kwa kiaina huko mistuni ndo maana hadi leo azivu. Kwa hiyo siku jakaya alishauri Kagame akae na maasimu wake wa Rwanda na Kongo wayamalize njama Haka maindi ilikuwa ni bifu la kutoka vitani Uganda kutokana hajakataa nimejifunza mambo mengi moja maisha ni mzunguko Mzunguka nayo bila kunyanyasa ajio chini yako maana hujui kesho itakuwa nani Piusi mseka alikuwa bosi wa Kikwete na baadaye Kikwete akawa bosi wa Mseka. 2. Wanapokuruhishia maao ya kusanya ujenge gorofa kwa sababu kisichokuwa kina kuimarisha. Kikwete alivunja rekodi katika kupondwa akaishia kusema mtanikumbuka. Tatu, Mtumkie kafili utimize unachokitafuta. Jaka alinunuliwa viatu kwa mara ya kwanza alipotoka jandoni kwenda navye shule mwalimu akampiga maarufu kurudi shule tena na viatu kwa sababu wanafunzi wengine hawana na yeye akatii 4 dhana ya uongozi haikufai uwe ni mtu zaidi ya watu wengine haikufai uwe na haki kuliko wengine kwa sababu maisha ni kutegemeana ile ni funzo kwa wale wanaotumia ndio vyao kwa kuweka ndani ya wenzao kuna viongozi waliwahi amuru kijijini kijiji kizima kiweke ndani. Tano, mwanzo hayapingwi Mwanzo enashindwa na mawazo yaliyo bora zaidi. Hoja zilizotolewa zinahitaji majibu ya kueleweka, sio kutumia vitisho kuzima hoja ambazo wananchi wanazoitaji majibu. Huyo ndo jakaya Mrisho Kikwete, Rais wa Pekeo Tanzania mwenye majina piwa ya Afrika, hana majina ya kizungu sababu ni majina yake yote ya kinyumbani Ulikuwa nami msimulizi wa historia hii ya Dr. jakaya mwisho Kikwete ni mimi Vanliko Kanyamala au mfumi mfumi the exponent ndani ya Esther TV Haikufanywi wewe kwamba una haki zaidi kuliko raia kuliko mtu mwingine ambaye sio kiongozi. Anao wajibu wake uongozi wako na wewe unao wajibu wako kwa kiongozi wako. Lakini ndivyo alivyo tu. Ndivyo alivyo tu. Na hili jambo kubwa ni jambo kubwa kwa viongozi kutambua kwamba kujinyishusha haukufanyi usiwe kiongozi kujimwamba faimi mamba, fai, mamba fai. wala, wala, wala haukufanyi wewe kiongozi zaidi ha kwa sababu unayo majukumu yako na una wakati wa kutekeleza majukumu yako lakini unapokuwa na wanadamu wenzako